איכה, <אח> פרק גימל <אח> אני הגבר ראה עוני בשבט עברתו, אותי נהג ויולך חושך ולא אור, אך בי ישוב יהפוך ידו כל היום, בילה ושרי ועורי, שיבר עצמותי, בנה עלי ויקף ראש ותלאה, במחשקים הושיבני כמתי עולם. גדר בעדי ולא אצא, הכביד נחושתי, גם כי אזעק ואשבע סתם תפילתי. גדר דרכי בגזית, נתיבותי עיבה, דוב אורב הוא לי, ארי במסתרים. דרכי סורר ויפשכני, סמני שומם. דרך קשתו ויציבני כמטרה לחץ, הביא בכליותי בני אשפתו. הייתי שחוק לכל עמי, נגינתם כל היום, השביעני במרורים, הרבני לענה. ויגרס בחצץ שיני, הכפישני באפר. ותזנח משלום נפשי, נשית היא טובה. ואומר, אבד נצחי ותאכלתי מאדוני. זכור עוניי ומרודי, לענה הראש. זכור תזכור.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 נחפשה דרכינו ונחקורה, ונשובה עד אדוני. נישא לבבינו אל כפיים, אל אל בשמיים. נחנו, פשענו ומרינו, אתה לא סלחת. סקות ואף ותרדפנו, הרגת, לא חמלת. סקות וענן לך מעבור תפילה. צחי ומעוס תשימנו בקרב העמים. פצו עלינו פיהם כל אויבינו. פחד ופחד היה לנו, השט והשבר. פלגי מים תרד עיני על שבר בת עמי. עיני נגרע ולא תדמה מאין הפוגות. עד ישקיף וירא אדוני משמים. עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי. צוד צדוני כציפור, אויבי חינם. צמטו בבור חיי, וידו אבן בי.